انكري اي فادر السماوات والارض يا الله لا كل ما يبدا الله لنا شرفه الكلام يا من فارق نور الله يرقمن السماء فاتر نزول کے پس سورۃ فرقان نزول ان درس رزق ادا نه پس سورته مريم نازل شوې ده په رسولون کال سنت مريمي او پنځم درسم په ترکیب کې په دې سورته کې دا صورت تفرید په ماسبه غار نوکې جدا ثابت شو چې ذمہ دار څوک او داغه نفي شو اب لوجول اربعه مالکانه ندي اسادار ندي ماوین ندي اور ذمہ دار ندی فلمات دونهم تاسو لا غیر مزد کوي نو دا صورت پغه تفریر او پدې کې ادلاع کلی ذکر کوي پدې مسلہ چې مالک واقدار الله وي لفظ حمد مخراڑ اشارات دی تر چې دا تو مزدونه دی یو ندی شفعت قہری یا اثبات قیامت نو چې هر دا ثابت شو تہہ مالکان ندی حسابدار ندی معاون ندی ذمہ دار ندی الحمدللہ دیو جن داوت توحید پدی صورت کې پدرے الفاظ ذکر کئ یو الحمدللہ لا الہ الا هو له الملك دا درے لفظ ذکر کئ الحمدللہ خدای تا مسئلہ بیان کرم دې په خپ مسللہ ذا بیان کرا دا الہ الاهو ذرم ایت کې مسللہ ذا بیان کرا دا الہ الاهو 니شت حاجت سرکول عربستان نودریم دریم ذل د رسم کې زارکم الله ربکم اغاستاز پادن کې دی زی وطنواله ده لهل ملک چار کلا نفذ اجواد قہری او څا ذمہ دار نه دي نو له المل اپ دې صورت کې اجل الله کي په ذکر کړي لا الحمد لله چې پیدا كون کې اسمانونو مکو دي اگر دای فرشته استادی صاحباند پرونو دو دو سرور سرور فرشته رالي کې په مسربانه دا مسله دوره هم ده اځه ته مغلوقات کې اج ته رضاي شي نه بل سو زیاتو لورا الله دې الله پرج غروت والا ها خوشالي چې پرني دي الله خلقول را ما عبارت نن رحمت د ما بیان دي ها رحمت خوشالي چې پرني دي الله خلقول را نو نشته به زموږه دی لرا چې توه بابا وخپښه بند بنثي او رحمت چې بنکې نشته لګون کې غیل را پس بنتور ده الله نه مالک الله دې کې خوشحالي الله تعالی اور کەی نسو کې بندولې او کباندې کې نسو کې ورکولې نشي ا حديث ابن عباس هم دغه دی چې کچاري د ټول مخلوق په یو ډول غوډريږي او, او تعالی خیر در کەی الله ني مقرره کړی ابن عباس یې عادت ساتني شي درکوله او کدا ټول مخلوق په یو ډول او تعالی شر در کەی الله ني درکړې نه ني شي درکوله چمو کی صورت کې تا دا وارضل مالکانه دي اسادار ني دي خلاصون کې ني دي او اي زيمدار ني دي نو اوس دا و مننه کې فلامم سګه اوله بل جات کې کمو خوشالي کې الله پراني دي نيشته بدل ان کي دي او خوشالي کې بند کې الله ان نيشته لګون کې دي خوشاله پسته بند وردا لانا الله غالب ده او خدای دې ضرور کو دي سوکه چې په غلای ضرور شي اخرت الله حکیم اور څه دې حکمت ای خلکو یاد کای نعمتونه ده الله پتا سو شته څوک پیدا کوونکی بيدا الله نه چې بيدا لانا بل سو شته ادم خالق من رازقین غیر الله یرزقکم من السما شته خالق نشته دې نشته راضی نشته دي نشي خالق راضي قال له چې دې زګذر کې لپاره نه یاده کاته نه نو خالق ته بيدلانه ناراضته نو اي لا اله الا هو نشته حاجت سر کولو راه بيدنه د مزل الحمدلله لا اله الا هو نو کوم دغه ور له شوي چا دو کا در کړه چا ټه ل در کړه اوس تسلي پیغام لر ا کے دروجن کی تالا فدی مسئلہ کے درو دروجن دروجن شوڑم یا تنا پوہا اللہ تو واپس کی کے فیصلہ پرواموں کو دو فیصلہ حکم تم مسئلہ بیان کا کہ دئی تا دروجن کئی ذبے فیصلہ حکم اے خلق کو اللہ رشتہ ادا نو کو کیو نے چے تالو دنیا کی دنیا کی تو ک دا مسئلہ در پادشی ادو کو کیو نے چے تالو اللہ سر دو کا, کا بعد غرور شیطان شیطان تا سوړيدي مثلا شیطان تا ضد دشمن دی ویني ته ضد دشمن اې شيطان را غواړي دوزخ ته چې شريت د دغه خیانونه شیطان کو خلک را غواړي دوزخ ته نو تول شیطان منه شیطان او خلک دې را غواړي اګه سان چې کوفر یو کو دې دا عذاب صح کوفر یو کو بلا اله الا الله او سان چې منل الحمد لله لا اله الا الله عملو کینه یک دیره مغفرته اجر لوي آ سوچ خسته شود ته بده ملي او ني دل دل, تا یا ذکر کی بل کی؟ افامن دل تا اخور نو ديسه دي کنا چ نیک امر تر خسته شي يا ذکر کي بل په قياس کي افامن آ سره تخسته شود ته بده ملي او ني دل دل اخور نو ديسه دي کنا آ سره چې بد ورته بد کار شو اخور ته مخداي تا تشرخ کارش بابا تروانه نظر نه یا ته غیر الله کې دو تا تبات خخ خار شو نو ته عقل مندې چې ګناه کې دغه ستري کنه واسو چې بدر تبات خار شو کلام واکه فزیکا کوي چې کلام پکې پروتې الله ګمرا کوي یا چاله چردایشي او توفیق ور کوي یا چاله چردایشي خدای دا کار کوي فلا تذ ذ پیغمبر نبی تصری نو یودنی سي نفس تا افسوس نه پدای فلا تذب نسکان بو نیزی ست ازان پدای افسوس نه ک پدای عذاب راضی نه تهول افسوس ک یونیری نفس تا افسوس الله پوه پاجمن چی کای ها الله واته چيلي گی بادونو چته کی وریاد نوچلو مون دیلا پتراب چاہ <سؤال> زرگو نا پکی نی نو جن دیکن امون پا دیسر از مکا پا سوچے دونا اثبات تا قیمت اثبات تا قیمت کئی بالامسلہ دلیل <سؤال> ذکرہ ذکر کئی راضی دیلانی ذکر کری چاہتا قیمت دلیل علم نشتے دی دیر لوئے دے موکی توحید بیان شن اور رسالت تسلی انوار پسے اثبات تا قیمت الله ذاته چړيغي بادونه نو چتګي وريت نو بوزم مون دي وري دللا په طرف دګريو ژوندۍ کوم تاسو کوم په دې سره دمکه تاسو چه دو څنګه داز مکم تاسو دا راچا نو دانګي دي تاسو پوره کې دل تاسو او چه غاري عزت نو واګدار دي دل الله انده الله عزت ټول که څوک دې واري نو دا مسله دې بیان کی باندې دا را. عزت په بیان دې مسله ک دي دا عزت واجدار الله نه نيته خدای واجدار ده نه دا مسله بیان کوي چې خدای عزت نه کی معنی ده که دا عزت غواړي نو معنی ده هغه څوک چې مراد طلب کوي عزت نه غدا الله ده نه د غیر الله ده معنی ده هغه چې غواړي عزت نو غلط کی ده لانا وله عزت الله ته ده نه د طلب کوي د غیر الله نه من کان یرید العزت فلیکن له من الله سوچې عزت غاری نو د الله نه یې طلب کی ولی فان العزت لله جميعا کزان عزت مون کي نو د دا. خدای نه غواړه یو من مطلب دا دی ته خیر الله رحمت کې چې ما با خلاص کی زمایمداز وو کې نه نه خدای خدای رحمت کا اور دوی ما نه داوا سوچې ځان عزت مون کوي نو اقاذ دل نه غاری الله یې دې عزت دا مسله بیان کا ادهین سوچ کې واری عزت چې په پدې ځان له غاری چې توحید کمزورې کم نشي کمزورې کوئی عزت تعالی لاسه سوچ چې ځان عزت من کوي په دې خبره چې زب توحید د باور کم ازوامه شرم عزت منچم نشي کولی عزت تعالی اختیار کړی ابلマネ سوت غواری کی عزت چا سفره چه ز اگر من نسم من کا نه ری تو ایا علما دمن له ذا سوت غواری ځدان پوی چې چا زغه دې عزت ته نو خ라이 سفره را ده خ라이 دل چې خ라이 دې من کی مناید الله تعالی پرته کی کلمې پا کے عمل نه پرته کې را ایلیه الله یسعد الکریم الطیب یرفعو کی را جیدے دا زمیر الله ترے او زمیر د مفور جیدے نو آگا عمل ترے یرفعو کی یو دے زمیر مستطر ایو دے ظاہر ہو نو یو دے یرفعو کی پٹ زمیر ایو ہو دے نو آگا پٹ زمیر دا, دا فائل اللہ اوو زميرو عمل تر راځي دي معنا دا ولما نوصای الله تعالی په ټکي کې عمل نه يرفع الله الله او چې ته غلرا خړا نیک عمل چتای یعنی خاوند نه عمل الله چتای معنا دا چې زنه عمل خاوند الله چتای یعنی خړا نیک عمل چتای یعنی قبلي والعمل الصالح يرفعه الله अनेक عمل لا قبلي بد عمل نه بدلی تیتی شرک نه پای وس قبول کی نیک عمل سجه توحید نیک عمل الله قبلی اور نیک عمل سجه توحید نو ته الله رحمت کا اور بوله معنات ضمیر مستتر دفعال کلام ته دی اور ضمیر د عمل ته دی معنی ولامن الصالح अनेक عمل چه دي وجتاي دا توحيد نیک عمل لرا يرفعو کې کلمت طيب تا دا کلمت طيب به عمل نیک وجتاي دي نیک عمل لرا سو کې وجتاي اغا کلمې دي توحيد مطلب دا ده چې خيرات کې صدق کې لکه چې توحيد در کنی ني نستاغ عمل نقب کړ نیک عمل قبلای اوچتای قبل دره قبلای د لراته هی انده کلمه طيب ابن مراد توحید لا اله الا الله والعمل الصالح عمل نیک دي یرفو پورته کای د توحید د دې کومل لرا و مې عمل من الصالحات او مومنون سوچ چنیه عمل کی په شرط دې چې مومن وي ابل یرفو کی ضمير عمل صالح ته او هو زمير کلمه توحید ته نماینه داشه ولامل صالح عمل نه ورته کیدانه کمل د توحید لرا سمره چې موحد وی انے کمل کی نو موحد وی چت شي تست توحید وسه پکاري ولامل صالح انے کمل چي ر یرفع حجتین کمل هو د توحید لرا منے کمل وک درې معنی یو معنی یرفعوک ذمیر الله تعالی منا عمل قبلی الله دنه کمل لا اده معنا یرفعوک ذمیر کلمه طیب تا قبل کلمی طیب دنه کامل لا قبلی نه دا صوفه قبول کیارې چې توحید وی دنه کمنه قبول دی او دایو معنا یرفعو ذمیر د عمل صالح تا هو رمرات کلمه طیب پورته کین کمل د توحید لرا هغه څنګه چې وکړو ګناه دی یاد آپ صح ا تدبیر دای کسانو او دیو شیتبا باره ګورو باورن حلو قومهم دار البوار سوره ابراهيم کی تفسیر استیو هغه د ی ګورو نه دی هغه مکر دی تبشی بد دلیل الله پیدا کړی د خارونا به تاسو کی وو نو به وګرځولې جوړه ازواج جن ویګرځول تاسو له جوړه ان پورته کي اس زنانه ان دي مگر پهلم دا الله الله ته پته زنانه کې نطفه نه د دې علم نشته چې دا مالک کیږي نه ولا تزعو نه د حمل دکي حضور رحمان ني چې کله بهې په کومرض وي دا دواړه الله ته پته دي ان امر ته رہی یومر والا مگر الله ته پته ان کمي تو مړه بنا عمر تبي لکه بیتکالا دے با دا عمر تبینا کم وقت تیری یا به تی مگر دا لا علم کی دی دا پا لا سال عالم درش دیم اندی برابار در یابونہ دا خو خالص فراد خالص سائقون شرابو خیر تیری گیو با داغا خوگیو با دیر خیر تیری گی او المالکین تیریو دا چا پیدا کرو چاگلت نتیری گی در لان در دزمکی دا چا پیدا کرو ا د هاریونه پر غاه تا ذا مارگین کې یاد مې زینا یاده خوګنه غاه تا ذا د مې او کې تاسو کالی هلیتن زیور اوندې غیلا بل غذرې او ني کې اشتای پدې کې مواخرہ ورسکون کې معنا ما تفصيلي مخې کيوہ چولټوي دفضل الله تعالی نه خامغه شکر وکې بل دنه کې شپه ور دې کې په نهګېټي کې روز پینځلې سکي اذن نه کوي روز پښپوکه روز کومه کې کار کېل ګور دین روز پمې نو ټول روان دي انې ټي تا دفنه درېم دل داوره توحید اول رو داوا الحمدلله اذن دروازه لا اله الا الله او درېم ځاریکم الله او ربكم ولندو دي صفاتونو ولا پلون کې ده لهول ملک اذن دې ذلال قدم شو دعوی په برطبق نو عزجه اگسان چرمل کې بيدل نه نه واغدار ندي د قتمیر ما غی ندي توای مالک د ترقيه تبه دي ما هم لیکون وون سره جمع دغه نه کان بنديان ولذین اگسان تدعون چرمل کوې غیر لا بيدل نه نه هغه نه کان باندې چې موږ واغدار ندي د قتمیر نقیر قطمیر او فتیر معنی ما کړی نقیر هغه د اډوکی د فرما د کجوري منسکې کوته فتیرا نه راغونې نچه او قطمیر د پاس نه راپوستکه ان راپوستکه چې فرما ووتې شي سره ورته ګور را نه راغونې دي چې ګوته لونډه کې راوځي نو ګوته سره ونخلي اخکارینه نو هغه نه د خوراک ده نه د فائدې ده مطلب دا هغه ته چې را مدد کې هغه د قتمیرو مالک نه اما کې صورت باندې ځاتو ک لا ایمریکون مس قاله دراتن فیسماواتي ولا فلعد ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من, من زهيب ولا تنفوا شفا ما ایمریکون من قتمیر واجدارني دي قتمیر کرام دت کوی دی نو ريستاسو आवाज دته ور دي چې اګه تو یو اورید نو کله ته علامه منظورتیا وکړه قیامت تار وکړه اپراد قیامت انکار وکایسته په شر دی اواز ته شيکوې څنګه چې صورت رات کې ورته زلالت او کفر ویږي ومن لو دعوته الحق والذین ادون من دونی اه اګه لا تجيبونم بشه الا کباست کا فعل ما وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين التے کافر ورتے دی دلتے ور تشرک وے د غیر الله رحمت کول کفر او شرک وے کفر پدې بار سره چې کتابونه مان او شرک پدې بار سره چې د خپل صفات کې بل څوک شریک کړو خو چونکی شرک د دعاء جامع ده پدې چې دا کیدوم راوی عالم الغیب دی ذکر رحمت کوم دا کیدوم راوی چې متصرف دی نو دیو جنی دعا بانده ازیاد نفریات کوي کیاو بدبخت رخ شوئی اکا واوری نمانی قبل تیانه دکره تاظ اللہ قیمت انکار بکش دار شرک اپا او بانده تاظ اللہ پشانده خبردار بادشاہ قرآن ورطا شرک ورده قرآن ورطا کفر ورده ادیوی دی ماپاکی شرک ده اوز مخلوقات اجز اے خلق تازوتل تا محتاج الہ تعالی بابا غانم را لو وی امراله ای جست مخلوقات فقرا محتاج صوفیای کرام غریمانی فقر کوي فقر الہ الله سمانا ان تستغنی بالله من كل شئ فقر فاتا محتاج د دې سمانا یعنی بلچاته میجه تشد دبر جانا موډه دا رنګي ابراهيم و اي طلبنا الفقر فاستقبلنا الغلاء من الله تزان محتاج كم نمادداري موږ باندې اخلاص شه او طلبنا الفقر او طلبنا الناس الغنا فاستقبلوا من الفقر خلقو غنا ترقولا نفقروا ترغى داري فقر دو قسمه یا فقر الاله دا فقر دے یا فقر للناس دے کا دل فقر ان یکون کفر حدیث کرا دی داغه دا معنی قریب دے کہ خلق د ځان محتاج مې اوشتاج کینو کافر بشي به وای حاجت راوی سي دا یی دا معنی کا دل ان یکون کفن قریب دے چې احتیاج ته مخلوقات ته کفر تدور سي او فقر الاله ممدوح دے و نه تزان محتاج کو چې مفرغ نہ به پرواشي اے خلکو یهی محتاج الله تعالی الله قنیو تعالی شهره تو غاې الله نبوودی اعلی بری پداشنه و ان دي دا پالګران ان بار کئ یو بار کوم کې بار د بلچا چې پچاغم پریږي نو بابا غبار نشوړي مان نه دا مصیبت نه بار کئ چې یونه واخره بل پزان واچي اکرام مدد کوي دا بار والا چې په ځاګن پروته اکرام مدد کوي د غدرون مسقلتون دا غم جن که چې غوي دا غم جن د پاره ضرر کوله د بار بلتا با پروتونه کی دا بل د زنس اگر چې وینې کو اور او کنه دا قربا اگر چې کولی کرام مدد کوي د غبار والا د غوځوانه غم والا سره مدد کوي اله حمله جمانه دا پوجلرکا ماراج نرکا سرکوګیلرکا باد نرکا نپورته باندې کړي چې د نیسه سمانه ای سوګنیږي پورته کوله دا تې ترماکه دی غوځې نور نور نشي پورته کوله مګی لهځه دا تې ترما مدد کې نو هغه باندې پورته کوله اگر جی اگر چا څون کیره مدد کې استانې دې نکري زاني کټ اواز کا هغه تعالی امداد کی وینتت اومشکالتون اگر چې وی یو بوجواله یو غموارا د پاره دل کوله د غم بلتا نو پروت بنی چې د چيوالو نه اگر چې دار مدد کای دار د کلی طاقت یری ته تعالی نه ریته نه دی دا او درو لمزنا اقامت صلات صلات وختونه اچا ځان پاکه شي نو پاکي کې دا پار دا پای الله اللہ تذکر دے دل میسال نو خی آنی دی برابار لون دولی دن کے لون چاقا غیر اللہ را مدرس کن لون نمرات غیر الله و بصیر نمرات الله اگا لون چې تا نی آگا آگا آگا آزاد چتا نی یا دی لون نمرات جاہل بصیر نمرات عالم آنی دی برابار تیرے اورنا آنی دی برابار سورے ذل دابدار برابر دي سوري کې یاواله فائده ده ا پيتاو کې بسو دي نذاري غير الله الرحمهت کې ان دي برابر جوندي او نمر راضي دي دای کلی کلی ما من ميتين نسافي فل دراغي حي ان ایس مړ دي جوندي سره برابر الله او ري اجازه چې راي شوور اني کې د قبر والو تا خدای وي تن شاو دي وي اوري ا نوسته نه ته ما غرنه دي مونږه لګي چا سر گنشي زير اور كون کي اور اور كون کي انشته قوم مگر تر شي دي پدې کې نه دي هر چاته من وزير لګل دي اګه دروژن کی تعال را نو درو غلو په خوانو راغلي وایي بل بینات په دلاله اقلیو اطلی دلال مرتخې دي او به زوبري په کتابونو زراو خوانو دلیل نه وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ المیر کتاب روشن وه هغې <coughs> ته درې وه یو عقلی دلال چې عقل وایي چې چا سر احتیاې چنوې رامت کې او ب زبر کتابونه او کتاب روشن وا بیا میونو کافر وړه نرن دما او بیا دلیل نوې الله ور د بره نووب نخکې پهې سره مع رنپه رنګونه مختلف رنگونو رنگ پرنګ رنگ رنگونو دا رنگونه په کې چاوا ټول اځګرونه ټوټې دي تکسپینی اته کسره رنگ پرنګ رنگ رنگونو دا رنگونه چاوا ټول باځګرونه دي رادروانه د تکسپینا اوباز تکسره غرابيب سود اتتور غرابيب د غراب نه تور من مانا کوو تک تور دا رنگونه پرو کې چاوا ټول د دې کم ذمہ دار تک سوره تک دور اباده دکلګونادتون غوننه دواب انان دغه تفسیر مختلف ترنګونه ده, ده خبرم دارنګ داوی مې چې اباده ګر یری کی الله نه د بندیان دنه اخر کی پویې قرآن ال عل العلماء چې په قرآن پوه دلال معلوم شي نو کی خشت را شي زګا غي الله او په یې نه چې په یې نه نه د خاصه معلوم ناغ بسو کی دو جنر اول خواه او پی جنر چه او پی جنر نو چه تاو پی جنر دو نو تبا پو پوشی زیده که واو رو خرسیده پا خواه حکومت کانٹرول لگو لیو نو یورد مازگر که دو مردان ڈیپٹی کامیشنر راگه ورطا شکایت چوه که واو گران رو گرانا خرسید نو راگه موٹر ایرو ایوازی را روان شن چه را روان شن آوار و آلطاوی دا آوارو لگران خرسه رضا ما شیده تا بگی سیدیم و نا ما در قوام چه سلوانی سیر خرسو اقوی زب پاتا نیسیر خرسو ندیخلیم او دیل پکمشنر رو دبای پکن اصرای را پات دماره نیوی شد نروی پرزو دبای دبای پکنه څه کو خلاصه има سه کو پولیس سره څوډه راغره او سره لاته مڅه زنه مډي کمیسر ما سه پی پیجن دا چې پیجننه نو سه قدر به وکي امينه ته پوزو کا وي آو, <تصفح> آو, او خدای څوک دی نو وي خدای د خدای دی خدای پیجنوي او خدای څوک دی نو خدای نغته د خدای صفات معلوم دي دا وخت د خدای صفات او پیجنې خدای غزاد ځې پیدا کړې پوزاره کړې دا غاخې را کړې دي سترګې را کړې دي او کله چې زموږ غاخ نور نده مورซีนه مالچینه کړې وا ابل هغه خړای داو چې ته قران ورې خدای سوګ دې چې ټول مخلوق د اته محتاج وای غوا ذاته چې ټول مخلوق هغه ته فریاد کړي یا ایو الناس انتم الفقراء پناس کې انبيال او اولیا ني کازنا صاحب دي ټوله غزاد ته چې هغه دا پیجني چې تداب پیجني خلا غزاد ته چې ټولر ته مفتاج دي انما يخشى الله من عباده اللهم يجي دالنان د باندې دالنان اوسو چې په وي په قران او نما چې قران زده کړ خپل پوه شو دا پوه شو لا ایم لیکونه مسکار ذراتين واګدار دي وما لهم فيه ما من شرك ذا الله سره برغنيشته وما لهم من هم من زهيد ما وين نيشته ولا تنف شفا مختار ني دي الحمد لله لا اله الا هو له الملك داخل یقینا کسان چلي دا کتاب apa ban shud badan ibadati badani umali hal ke da iman na chor سرگند او پاٹ نہ په باپا دے مسارا توحید داد آخرو دا مقصدو توحید او دین مقصدو او دنیا مقصدو نو دیر آولا مقصد دنیا لکھا دنیا مقصد کا توحیدی والا ذریعہ کا نو چی تو مقصد ذریعہ او گردے اوزارې دې مقصد وګړو الټه کار دی وکه توحید مقصد او د الله دین مقصد اخر کې د ایمان نه ټولو موږ په ټولو سرګن عقیده ذاتی د څواګری نه ننتبور چې څو داګری به تبانشي بیان مې سره وک د الله درځه ده پاره نو دا بیان به تبانشي اجیتا په حیګرمه تاسو کتاب نه دا حفظ رشتے نے کہا ان کے چې مسئلو چه مخیدنو تورات انجیل کے اللہ پو بندیانو دے خبردار لدن کے سمت اصباد دے دا قرآن د تورات انجیل تصدیق کوي دا مسئلہ پاگی کم دا غسیوار اصمت اصباد بیالا ہو گورا ورمی که کتاب اغی خلکو ته چې چونمی کلو د بندیانو نا ما کتاب وه تا تا کړو وا رد ما ردہ المقذبن کله چې زما کتاب دوجن رت کړ نو ور مې کتاب هغه خلکو ته فام د قران مې هغه خلکو ته ور کړ چې چون مې کړو د خل بندیانو نه چې خلکو رد کړ لم ما ردہ المقذبن کله چې مقذبین زما کتاب رد کړ نما دې کتاب فام هغه خلکو لور چې ما چون کرده قلو بندیانو نا غره مکران نو بازی او ظالم لناف عبازی درمیانا عبازی مخیو کی دون کیو پفایدو حکم دار اللہ دا کامیابیلو اتراد راضی چه خدای اوسره مصطفی کینو آگا ظالم مصطفی تای خدای تا پتنو چده ظالم ده وای ما چون کرده غره مکران نو ما چون کرده نو دا نه نبازی ظالمان شو نو خدای تا پتنو چده ظالم بی نو ظالم سان خدای سنگ گره کئی استفاق گره کول چون کول بیتر کول خدای وی ما چون کرو وامی رول چدا بهتر مخلوقات ده نو چه ما مخلوقات کرن باز داری من شو دا موددی نتا پاسو که زمون معنی در ظلم کمی معنی رو غوی کس معنی ما چه دی مسئله چون کرو نو آخر دری خسم شو بازو ځان لکمی او که یعنی اخپره پی عملو که اخپل اولاد اب درمینه شو کوریم وی چمکیم وی اب بازی ملت وطل صابقون برخیرات معنی دارا ظلم معنی شرین ظلم معنی کمی کتاب لامی چون که خوز اخپره پی عملو کم عمل کم کم چون شیعه و و اب بازی درمینه شو فلا او خپل اولاد باندې جاری کړ اباظ عمر نکړې بل خیرات فواید سره صدا پمل کې خورم یعنی خلک دې ما کتاب له چون ټن درې قسمه خلک شه یو خلک چې خپل عمل کوي بل تنوي او خپل پی عمل شه ادې ما ته خپل کورې عامل کړ او ما پمل کې فورسه چي شروع کړې د دې دانګې دې حضرت زدیف اغا دعا تی نبی علیہ السلام ورد تاولی ما تا دعاو خوایا نقل الله اما انی ظلمتو ما اللہ کمیں کر دے کاش حضرت پہ تک آلا ما دفعہ بازت کر ما دانک کمیں کر دے دار انگی صورت عمران کے ما دارک کر او ظلمو انفتہم کمیں او کی دان لیا یا نیک سرے دے خوڑے لیو نک رو دان لیو کھو ذکر کر وسمو د دې ظالم معنی څه کینې غرې سین کې بیا کنه چاله که خدای چون کو ظالم شه ته ظالم دا معنی کې لا لا ان الله انت سبحانك انني كنت من الظالمين يونسو اي دا انت ظالمین دې سم معنی کې ته خدای چون کو غره کړو بيداغینو ظالمانو ګرځې نو خدای ته پټنو د مونږه معنی باندې اعتراض نو ول دی بیا کله چرته کتاب نو ور مې فهم د قران هغه ته چون میکرو د خلک باندې نه په قرن کې یو قرن کې به خلق دارت کی نو بل قرن کې بدل سړي پیدا کوم ان باځې کمه کمه کې ځان لرا کمه او ځان لرا عمل پیوګا اباځې درمیانه فلا عمل کول اباځې مون دی وونکی په کول کو مون دی واله چې دګري کوم بلګري کې کوم دا مې ربانی ډیره جنا ته اذن دن دیتا دین بکری کی نو بشي دیتا امودین بکری شي پې کې دا باغانو دو سرو سورۃ کاف کې مایو فاتر کې مرج دره چا د منډې کې مملکې مسله خورکا نو د خلکو ګړې پټکا ګوته تي لری کړي یا مې سری نو الله وای مه رہے گا دا منډې والی دی زب تعالی دا داس ریور درکم او ملغره اجامي مې دی در دی پې جنات کې درې خمون وبوي الله اندن دی اوغات لرا چه بویتم نه خفغان په خواږه زغه خفم چې ما هرڅه پادي شو خړک موټور کې شولارو کې چې بنگلو کې شه نزه ما نه فوچو ا ردمه بخون کېدل <سؤال> بدل <سؤال> ورکون کې اواز ته چې ناظر ګرمدار امیش ګی ريتا د خپل <سؤال> میرا بناینا الله <سؤال> هم ګر اوړي او باندې چې مونږ تا پدې کې ستېواله اور اور دی اور اور دی او او او او او او او رسیم اندید تا بدا کې تیار خبره راکو او او دیکی بدا خبرو او او او او کفر او که دا اللہ کتابیوانا گستا مکذبین او دیلاؤر جانم نبرادی پا دی منکی مڈا بشی او نباس پکشی دین جانم دارنگی من بدا ورکو ورمون کرتا او دی باچه غوی پا دی کې اچه کې بوش الله او که من لگا چه عملو کنیک بید آگا چه منک ورا مې غابو دی مې باندې کوم جواب ما عمر نو درکړې اغه عمر چې 15 غستې شپه یې کې چا یا تذکرو 15 غستې پدې کې من تذکر چا چې 15 غستې عمر مې درکړې کیاو کار نه بلکال وته قرآن لا د الله عمر مې نو درکړې چې 15 غستې پدې کې اوه چا چې 15 غستې راغلې پیغمبر عالم نوڅه کوي نشته ظالمانو ریندا دی بل درین الله پوي پاجی د نوچې پورتي باراو کاته الله پوي پسینو بل درین الله راته چې وي یو بل پسې دنیا کې نیکونه پوزلاتي کینولې نو چا چې کفر وک نو سزا به له گور په ده ان دې ته یې کافرانو له کفر ده یې مجرتاوان الا متن سو دې کوي انه دورا دورا دې ځې تهي انه دې ځې تهي کافرانو لا كفر دې رب زها الا متن مگر غصا اما منا قوت کړو پر صورتي نه سا کي نو مت کوتنه نه دې تهي کافرانو لا كفر دې رب زها الا متن مگر کمه درزق بیرز کشو غصا انو دې ته کافرانو کوفر دې موږ ورتاوان او پو، تاسو د شریکانو تاسو نه اچره مدد کوي بيد الله نه زتا سلو خبر در کوم اغه تاسو نه مدد کوي بيد الله نه ملائکه شی عبادت شو راو ته ذکر کړي پوېوم تاسو په حالت اې سداران تاسو او اې سداران چرمد کوي اته څه مزګرا نیولې او خایې څه پیدا کړې دی دنیا کې کاته څه پیدا کړې دي ما پیدا یې دی کړې یاد یې را برخه دا برا دلیل یقین نشم دیم یا اور دی موږ دې ته کتاب دې مو شکینه ما الله واهرا لګره جرامه ته کوي نو دې په دلیل دي د وای بلکې وعدن کوي دارمان باز تا مگر تو کا وای بابا با با با پلانې ته لارښوته یقینا الله ټینګډې آسمانونو اژمکې چې جر کووي اے انت زولا کې جر کووي اکه جر کې وي او دلوي نو ټینګمن کې دلاسوک ان په معنا دما ولا ان زالتا اکه جر کې نو ما ان زکوما ټینګمن کې دروازه ایسوک پس د پری غزر الله نه اوخړت بردبار دي 10 گونونه اصمان در باندې را گوزی بخون که ده که تو باوخ که اقسم قریب اخدای پاقه قسم اونا سوی کراقه دی تیره نو شوبه منگا زیاد لار مندون کی لیهود دوار اومتونو تیهود نسارانو امیانو باوی یارکه منگ تای قرآن منگزدکم نو منگوزی دی مدیانو شیخانو نخشو انو چراقه نه آرکالا چراقه ندیر نو زیاد دی دیلا دیر ندیر مگر نفرادتا کل چې دوی ته بیان راغی نو لام متنفیر شو ازیات نک دیلنذیر الا استقبال الفلات مگر تکبوری اور ایدل د قران نه په دنیا کې ازیاتی نک دیل را الا مگر صحیح مگر ما کار فی غندا خبره تر سرا دا دره ورکه نو سمسته کل چې نذیر متبر نبادر خلیزار متبرکی زمون سعادت قران تمول تہ تدبیر د قتل دا پیرانو کې حکم کیره چونکه دا تدبیره هر حق پر سره کېږي د قران دی ور ذکر کړه چې کله تبیانو کې نوشیخان شیخان میخان به یره مونږ خپل وزې پر نشو پری خورې متبرو به بزن متبرغانی چې پر داداله کانو خبرې دي او پیران او خانین عمره اغې بستا تدبیر ناکاره د قتل کړي انه راضي تدبیر نه کارا مگر چا کې وکړه ستاسو تدبیر به کوي ولا به فرای تبا کی من انتظار نه کوي دې مر د طریقې د نوم بنو په غیر اغه او مونږه په طریقې د الله ل بدلون او مونږه په طریقې د الله اڑو نه بدلیږي نه لري دې دنیا کې نو ګوري څنګه جام د پخوا نو ومذبوت نه پکوات کې ان دې الله چارجس کی دل سوک منشین سوک برا ان کتا الله په دې قدرت والا کونی الله خلقنا کونی الله خلقنا و سزا د خپل عمل بما کسبو و سزا د ما کسبو نو دا ضاب د ازور کی چې پری باندې دی پښادم زما کې دین د سر د مجرم له ودا سزا ورکي چې غیر مجرمین باندې بهه ته مرشي معنی دا نو غازاب وینځل ور کوي نو غازاب په در سره دي چې غیر مې مين دوم رشي لکه نو سکه دي را درنې ټې مقرري نو کله چرای شي نیتا نو الله په خپل باندې ان لیدین کړي پاته ورته چې دا آزاد دي صورت کې ادل الله اطلیه یورس او صورت کې داور توحید دې درا الحمدلله لا اله الا هو له دایته حمدونه دی الله <سؤال> ان است حاجت رو ابيزن واغدارتا الله یو استا وا کېري اپاړې دل الله نو چې واغدار رب دی نو بل څوک چرته دی مددگار مخې